Vreau să vă spun că tinerii s-așteptau să nu am cravată astăzi, să fiu cu cămașa scoasă, că așa am fost la conferință când am vorbit. Și uh, unii mi-au zis, frate păstor, ar fi bine și duminica să veniți așa, mai lejer, așa mai... A fost ceva deosebit. Sincer vă spun, am fost la multe conferințe în țară și în străinătate. Și asta nu vreau să flatez tinerii și cei care au organizat această conferință. Vreau doar să vă spun adevărul. E drept că am avut lupte în săptămâna înainte de conferință. Lupte destul de puternice și în mod special vorbitorul principal pe care l-aveam programat a fost încurcat să vină. Când ești în ultima zi înainte de a începe conferința și să afli că nu vine vorbitorul principal zici Doamne numai Tu poți conduce această lucrare. Și într-adevăr conferința a fost predată Domnului. Așa. Și toți vorbitorii care au vorbit au avut ungerea lui Dumnezeu. Dar o ungere care de la început până la sfârșit Sincer vă spun, când am început să vorbesc, așa libertate am avut, parcă eram în familie. Parcă se sorbeau cuvintele. Și când așa ceva se întâmplă, poți să vorbești atât de liber și inspirația Domnului bine, atât de puternică, încât tu te miri de tine și zici, cum de-am putut vorbi așa? Cei care n-ați fost la conferință, pentru că am avut adulți care au fost prezenți Ne-au ajutat la această lucrare și vreau să le mulțumesc Vreau să mulțumesc tinerilor care s-au implicat trup și suflet Vă mulțumesc tinerilor Sunteți capabili să organizați de acum o conferință de 1000 și 2000 chiar Doar noi trebuie să lărgim Noi trebuie să lărgim sala Și am toată convingerea că anul viitor Numai dacă spargem balconul Vor mai încăpi aici Pentru că am discutat cu liderii de tineret Am discutat cu lideri din bisericile care au fost prezente Și mi-au zis Frate, dar de ce nu ne-ați anunțat și anul trecut? Am zis, noi am anunțat pe cine am știut De acum... E treaba noastră să le spunem și celor care n-au auzit despre această lucrare. Și am toată convingerea, frații mei, că Dumnezeu ne cheamă la un nou nivel în ceea ce privește influența asupra lucrării la nivel național. Și tot ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit, văd cu ochii mei că se împlinește. Am mai spus și o spun, O repet. Când Domnul m-a chemat la această lucrare, mi-a arătat o armată nenumărată de tineri care țineau în mână făclii și care înaintau valuri, valuri înainte. Parcă cucereau cu lumina teritorii necucerite. Și ce am văzut la această conferință, am văzut că tinerii au făcliile în mâini. Sunt gata să plătească prețul ca să vadă împărăția lui Dumnezeu extinsă și mă bucur din toată inima. Mă bucur din toată inima. Vă sfătuiesc cei care n-ați fost, rugați-i pe cei de la stație să vă dea cd -ul. Ascultați mesajele și încercați să vă cuplați cu atmosfera care a fost aici. Este ceva deosebit. Și vă spun, dacă veți spune că n-a fost bine, veniți, veniți să spuneți -mi. Pentru că am trăit și sunt puțin mai tânăr. De la conferință au mai rămas câțiva frați care au vorbit la această conferință, în mod special frații care au venit din Virginia. Dintr-o biserică care este alături de noi de mulți ani de zile Fratele Denis, care a fost pentru câțiva ani în Germania și ne-a vizitat din când în când Domnul i-a pus pe inimă lucrarea de aici Și când a început biserica în Virginia, el a spus bisericii Inima mea este către România și de atunci am fost vizitați de frați din biserică Acum, la această conferință Fratele Denis era vorbitorul principal Dar n-a putut să vină Și a venit David, liderul de tineret Și fratele Eric, care este prezbiter în această biserică Oameni importanți în lucrarea lui Dumnezeu Pe care Dumnezeu o face acolo Și aș vrea să le dau posibilitatea to salute the Church and to know you Eric and David, please come. Good morning. Good morning. We bring greetings from our church, Christian Life Worship Center, in Chester, Virginia. We bring greetings la our church, Christian Life Worship Center, as well as Virginia as well as our pastors Dennis and Suzanne Lashney. E uh, fi din partea păstorului nostru Dennis și Suzanne. This is an amazing place. Este un loc minunat aici. And this past week has been unbelievable. Și săptămâna care a trecut a fost deosebită. Having a chance to uh, worship and praise with over 400 young people is amazing. Uh, a fost o deosebită plăcere să te poți închina împreună cu șai peste 400 de tineri aici. And I know it doesn't look like it. But I feel about 20 or 30 years younger as a result. Uh, mă simt cu 20 de ani mai tânăr ca rezultat al acestei lucrări. I want to take a quick minute and testify to what Ted Jr was talking about before we started worship. Uh, aș vrea să mărturisesc ceea ce Ted a spus înainte de a începe închinarea. How the presence of God in worship Can change everything for you că prezența lui Dumnezeu schimbă totul din viața ta I came this week with a heavy heart am venit uh, aici cu o inimă îngreunată my father has been in the hospital for over 10 weeks in uh, very bad shape uh, tatul meu era în spital într-o situație foarte critică on Friday he passed away to be with the Lord uh, Biner, It's been a very sorrowful for a i knew when i said goodbye to him monday before we came i may not see him again alive veni, but god took my sorrow this week and filled me with bucurie His word says that he will do that and he did. It's been a great time. Before I hand the microphone to David, I want to thank two groups of people publicly. First of all, your pastors and their family have treated us with amazing hospitality. Păstorul și familia lui ne-au tratat cu o ospitalitate deosebită. I'm hoping as a result of the time that I'm a better man. Și ca urmare aceasta sunt un om mai bun. I know based on, on the amount of food that I ate, I'm a bigger man. <laughs> și bazat pe mâncarea care am mâncat-o sunt un om mai mare. And I'd also like to thank the group of young people who uh, acted as translators for me during the week. Vreau să mulțumesc celor tineri care mi-au, și translatorilor care m-au ajutat în această săptămână să înțeleg ce se petrece aici. Most of you, I've had a chance to thank privately, but some of you just appeared in my moment of need. Uh, unii dintre, unora dintre voi v am mulțumit în mod personal, dar unii ați venit, ați apărut doar. And you translated for me, and by the time I turned around to see who you were, you were gone. Truly an instrument of God, thank you. So again, I humbly say thank you for this week and what it's meant to me. Vă mulțumesc pentru această săptămână pe care am petrecut-o în vostru. Good morning. Bună Normally I get nervous in front of this many people, but I can't see you because of the spotlight. <laughs> uh, nu pot să vă văd pe fiecare în mod individual, așa că nu sunt uh, chiar uh, emoționat. So we're okay. Um, I too want to greet you on behalf of my senior pastor and, and our church family at home. We truly, truly love you guys. Aș vrea să vă salut din partea păstorului și a bisericii și vrem să vă spunem că, într-adevăr, vă iubim. This week has my of youth uh, în această săptămână, Dumnezeu mi-a schimbat perspectiva în ceea ce privește lucrarea cu tinerii. Și multe lucruri pe care le-am văzut în săptămână aceasta, voi implementa în lucrarea cu tinerii în biserica noastră. I want to Matthew Aș vrea să vă încurajez în Matei 5, 6, care spune că binecuvântați sunt cei care însetează după neprihănire, după Dumnezeu, pentru că aceștia sunt, au împlinită această sete după Dumnezeu. And the Romanian people truly Și am văzut că românii știu ce înseamnă acest verset. I have seen 430 teenagers satisfied this week. Am văzut 430 de tineri uh, satisfăcuți în această săptămână. And I encourage you as a church body vreau să vă biserică, to continue to encourage the teenagers. Să continuați să îi încurajați pe tineri. To flow in their destiny of God. And watch as God moves on their generation. I also would like to thank the Chichuwi family. For their incredible hospitality. As well as everybody who also translated for me. And Danny... Danny, keep training. <laughs> and Vatsa. Thank you so much, Eric and David. We sent our greetings to your pastor, to entire church, and uh, we want to thank you so much for the mixer. Uh, the sound uh, looks like it's going better. Thank you so much for uh, your support, your love and for your prayers for us. We are looking forward to see you again with a big group of young people. În această dimineață am toată convingerea că Dumnezeu va continua ungerea care a fost săptămâna trecută. Și uh, am simțit lucrul acesta în momentul în care mă pregăteam pentru a vorbi în această dimineață, în mod special pentru că ne găsim la aceste sărbători și s-au cuplat Paștele cu 1 mai. Și uh, le spuneam fraților, nu știu câți o să fie la biserică, că unii sunt plecați uh, de sărbătorile acestea și încă n-au sosit acasă, dar am toată convingerea că după un repaus pe care unii l-au avut și după oboseala care alții au avut-o, este foarte bine să stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu și să vedem ce vrea Dumnezeu de la noi, ce vrea să ne spună cu ocazia acestor sărbători. Pentru că în mod normal, în mod popular, am putea spune, astăzi, cei care au sărbătorit în urmă cu o săptămână Paștile, e Duminica tomi, și se obișnuiește ca în biserici să se citească mai mult de, decât ceea ce se citește în ziua de Paști. Și am zis, e momentul cel mai potrivit acum să vedem... Ce alte evenimente au avut loc cu ocazia acestei lucrări minunate care a revoluționat creștinismul? Practic, a fondat creștinismul. Am vrea în această dimineață să vedem scopurile arătărilor lui Iisus Hristos după cum sunt prezentate de Ioan în Evanghelia lui. Noi știm că Ucenicii lui Isus Hristos, cei mai apropiați. Isus la un moment dat a avut 70 de ucenici, dar grupul cel mai apropiat dintre ucenicii lui a fost grupul celor 12. Ei se întâlneau zilnic cu Isus Hristos, aveau activități împreună și Isus Hristos era cel care iniția aceste activități în mod special. Pentru că el era învățătorul, iar ei erau ucenicii. Ei nu știau că va veni un moment în care Isus va pleca. Și va trebui singuri să ia inițiativă, va trebui singuri să organizeze lucrarea, va trebui singuri să se preocupe de toate lucrurile. Arătările lui Iisus Hristos după înviere au o semnificație profundă și fiecare arătare are un scop. M-am uitat în ultimile două capitole ale Evangheliei lui Ioan și m-am uitat în perspectiva aceasta și mi-am pus întrebarea care a fost scopurile pe care Iisus le-a avut atunci când s-a arătat în arătările sale. Duminică spuneam că au fost 11 arătări ale lui Iisus Hristos la peste 500 de persoane. Lucru într-adevăr care poate să fie o dovadă a învierii lui Iisus Hristos. Și am prezentat-o ca o dovadă incontestabilă. Peste 500 de oameni să-L vadă pe Iisus Hristos în via. Realitatea aceasta nu se putea ascunde. Și aș vrea să trecem prin cele patru arătări ale lui Iisus Hristos după înviere pe care Ioan le prezintă. Prima arătare este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 Că a văzut pe Domnul care i-a spus aceste lucruri. De ce credeți că s-a arătat Domnul Mariei Care a fost scopul acesta? În primul rând, eu cred că Isus a vrut să ne arate că toți aceia care îl vor căuta din toată inima, îl vor găsi. Cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia, capitolul 29, versetul 13, spune Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Maria este un model în zona individuală care l-a căutat pe Iisus cu toată inima. Când l-a văzut pe Iisus, credea că este grădinarul și i-a zis, te rog, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus, că mă duc să-l iau. Dacă cineva l-a ascuns pe Iisus de ochii tăi, continuă-ți căutarea. O femeie să fie în stare să spună, am să-mi iau de unde l-ai ascuns, pentru că vreau să-l întâlnesc. Dacă într-adevăr vrei să-L întâlnești pe Isus, dacă într-adevăr vrei să ai experiențe cu El, dacă într-adevăr vrei să te convingi că El este viu, caută-L din toată inima. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Un alt lucru care aș vrea să-L vedem aici este ceea ce a trăit Maria Adeseori trăim fiecare din noi. De multe ori vorbim cu Isus, Citim despre El. De multe ori ni se pare atât de comun cuvintele pe care le, comune, cuvintele pe care le auzim, încât nu ne dăm seama că El este prezent acolo. Ioan spune că Maria și-a întors privirea, a privit dintr-un alt unghi și l-a văzut pe Iisus. Când ea a auzit rostindu-i numele și a dat seama că este Iisus, nu știu care sunt lucrurile care va percuta. capacitatea de percepție pe care Dumnezeu ți-a dat-o pe nivel spiritual, să-ți dai seama de prezența Lui. Dar este foarte important ca noi să-L putem auzi, să-L putem recepționa, să-L putem, să putem realiza că El este prezent, că este lângă noi.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 Celor ce le veți ierta, păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea, vor fi ținute. Care este scopul arătării lui Iisus Hristos la ucenicii care erau cu ușile încuiate, plini de frică? Ca nu cumva iudeii să-i descopere și să-i pună și pe ei pe cruce, ca să nimicească orice rămășiță a lui Iisus Hristos. În frica și starea pe care ei o aveau în acele momente, n-au auzit nicio ușă deschizându-se, ci l-au văzut pe Iisus că apare în mijlocul lor. Și peste întristarea lor, peste frica lor, peste starea lor zbuciumată, Isus rostește pacevo. Primul scop al arătării lui Isus Hristos a fost că Isus a vrut să-i mângâie, Isus a vrut să-i întărească, Isus a vrut să le confirme că într-adevăr este viu. Rămâne mirați de multe ori. Atunci când prezența Lui Dumnezeu coboară peste viețile noastre în biserică, când suntem adunați împreună, când poate suntem obosiți, când poate suntem apăsați, când poate credința noastră este foarte mică, se ridică oamenii Lui Dumnezeu care spun, am simțit atingerea Lui Dumnezeu și boala pe care am avut-o, a fost vindecată. Domnul mi-a răspuns la rugăciune și a intervenit în viața mea. Toate aceste argumente, toate aceste arătări și lucrări ale Lui Isus Hristos sunt lucrate de Dumnezeu pentru a ne întări, pentru a ne ridica, pentru a lucra în viața noastră și a ne Scoate din această stare care nu este după voia Lui, o stare de frică, de incertitudine, o stare care nu te lasă să vezi viitorul înainte, un întuneric care te închide în închisoarea Lui. Al doilea scop pe care Iisus l-a avut la această arătare este că Ceea ce Isus a vorbit ca concept, avea să devină realitate. În Matei, în capitolul 16, după ce Duhul lui Dumnezeu i-a descoperit lui Petru răspunsul la întrebarea pe care Isus a pus-o, cine zic oamenii că sunt eu? Petru, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, a spus... Tu ești Hristosul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Și Isus i-a spus, Petre, nu carnea și sângele ți-a spus aceste lucruri, A fost o inspirație din partea lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu s-a adresat în mod direct lui Petru și i-a spus, Petre, tu ești piatra pe care voi zidi biserica. Un concept nou pe care Iisus Hristos nu, nu l-a mai rostit niciodată. Ce este aceasta? Biserica! Petre, pe tine vreau să zidesc, te voi implica în această lucrare de zidire a bisericii. Și apoi în Matei, în capitolul 18, unde este vorba despre iertare, unde este vorba despre modul în care noi trebuie să ne rezolvăm problemele unul cu celălalt, din nou apare conceptul acesta ca biserică. Și Isus nu le a făcut mari explicații, dar de data aceasta, când Isus apare în mijlocul lor, al doilea scop pe care l-a avut a fost ca să dea ființă acestei biserici. Și în Matei, în capitolul 20, versetul 22, și în Genesa sunt singurele două locuri în care se prezintă această acțiune a lui Dumnezeu. A suflat peste. În Genesa a suflat peste omul făcut din țărână și omul a devenit un suflet viu. A luat ființă. Aici a suflat peste... Cei care erau paralizați, am putea spune, de frică, și-a zis, luați Duh Sfânt. Era, de fapt, momentul în care biserica a luat ființă. Cu acești ucenici foarte fricoși. Cu acești ucenici timorați, îngrijorați, Iisus a suflat peste ei și a zis, luați du' sfânt. Celor ce le veți ierta, păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea, vor fi ținute. Exact același lucru pe care Iisus le spunea. În Matei, în capitolul 16 și capitolul 18, cu mult înainte ce se împlinea aici această lucrare. Și am toată convingerea că ucenicii n-au înțeles ei exact ce se întâmplă. N-au realizat, dar era o lucrare pe care Iisus Hristos a făcut-o în momentele acelea. Și apoi al treilea scop arătării în adunarea uncenicilor a fost să le dea delegație semnată. Duceți-vă! Și îmi place foarte mult cum Matei prezintă această delegație. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, spune Iisus Hristos. Iar voi duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Și apoi învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Aleluia. Și încă un lucru în delegație. Iată că eu sunt cu voi. Aleluia! Biserica... A luat ființă la această lucrare a suflării Duhului Sfânt peste ucenici Amin. Amin. și apoi și-a primit delegația. Duceți-vă în toată lumea. Dragul meu, vreau să spun, dacă ești creștin și crezi în învierea Domnului nostru Isus Hristos, și vrei să fii un ucenic al lui Isus Hristos, tu ai această delegație semnată de El, pentru că s-a transferat de la ucenici la toți cei care au fost binecuvântați de lucrarea pe care Isus Hristos a făcut-o. Duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici. Și botezați, și învățați, dar nu uitați că nu sunteți singuri. Isus nu ne-a dat numai delegația, așa cum facem noi de multe ori când vrem să delegăm anumite activități. Scriem o delegație, împuternicim o persoană. Iisus a spus Vă dau delegația, dar eu voi fi cu voi. Ori de câte ori veți avea nevoie, întoarceți-vă așa cum s-a întors Maria și mă veți vedea că sunt acolo, că nu sunteți singuri. Frații mei, pentru mine lucrul acesta este ceva mobilizator. Este ceva care eu înțeleg că Dumnezeu apelează la puterea mea, la capacitatea mea, la înțelepciunea mea, la abilitățile mele și mă delegă să le implic în lucrarea Lui, dar nu mă lasă singur. Dar nu se pazează numai pe capacitățile mele, ci El se angajează că va fi cu noi. Și ori de câte ori te vei simți singur, întoarce-te și uită-te în sus. Uită-te în jurul tău. Și vei vedea că El este acolo. Prinde curaj, pentru că tu ai o delegație din partea Lui Dumnezeu, tu ai o puternicire din partea Lui Dumnezeu, dar El este cu tine, e acolo. Dacă ai nevoie de El, apelează-L și El va interveni și El va lucra. Doamne, ajută-ne să învățăm lucrul acesta. Ajută-ne. Să-L trăim în viața noastră. Apoi urmează a treia arătare, arătarea lui Toma. Toma a zis geamănul, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Se mai întâmplă să lipsești de la biserică. Ceilalți ucenici i-au zis deci, când s-au întâlnit cu ei, am văzut pe Domnul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 a venit Isus, a stătut în mijlocul lor, fără să deschidă ușa, fără să se audă scârțâitul ușii și le-a zis, Pace vouă! De la această întâlnire, salutul pe care Isus l-a dat ucenicilor a devenit salutul creștinilor. Pace, pace ție! Apoi a zis lui Toma, Aduți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și aduți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Trept spus, Tomai a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că mai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Trații mei, Primul semn că ceva se întâmplă în viața ta este că lipsești de la întâlnirea la care ar trebui să fii. Primul semn. De aceea, la noi în biserică suntem foarte atenți când oamenii lipsesc și în mod special când lipsesc în mod repetat. Îi sunăm la telefon și ce s-a întâmplat, care este situația? Ne pare rău că n-ai putut veni. Dar care este situația? Diavolul are o strategie pe care a aplicat-o de la început când a înșelat pe primul om. Și de atunci aplic această tra strategie la toată lumea. În momentul în care și el vine, așa cum a venit la Adam și Eva, oare... A zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din pomul acesta o incertitudine, o întrebare doar, nevinovată la început. Și apoi, de la această incertitudine, a ajuns la o certitudine și a spus cu siguranță că nu veți mâine, am toată certitudinea. Ce-a făcut Adam și Eva după ce au păcătuit? S-au ascuns de Dumnezeu. Adame, unde ești? M-am ascuns, Doamne, că sunt gol. Diavolul, asta e strategia lui. Prima dată vine la nivelul gândului. Toma, am toată certitudinea că s-a uitat foarte atent la răstăgnirea lui Iisus Hristos. Și am certitudinea că a fost prezent acolo când sutașul l-a împuns cu sulița în coastă să verifice dacă este mort. Și a auzit ceea ce au spus soldații zicând, nu-i nevoie să-i zdrobim picioarele pentru că a murit. Toma avea toată certitudinea logică rațională că Isus este mort. Și i-a rămas tipărit în memorie lucrul acesta. Mâinile străpunse de cuie și coasta străpunsă de sulița soldatului roman. Și când ocenicii, pentru că el lipsise, diavolul a mers mai departe și a zis de la această poziție rațională am să-l scot din grupul ucenicilor. Am să-l țin izolat. Și această frământare interioară va crește în el și îl voi izola de ei. Dar probabil, probabil că Ioan sau Iacov sau alții din ucenici, văzând că lipsește în momentul în care Iisus s-a arătat, să fi dus să-l caute și să zică, Toma, un eveniment extraordinar s-a întâmplat. A venit Iisus în mijlocul nostru. L-am văzut, Toma. Puteți să ziceți ce vreți. Eu am creier. Am ochi. Am văzut eu cu ochii mei. Și acum, dacă nu voi pune mâna în locul cuielor și în coasta lui, nu pot să cred. Mă blochează mintea aceasta. Nu pot să cred. Pentru că ce-am văzut, ce-am auzit, Mă blochează, nu pot să cred. Și-o fi zis Ioan Iacov, auzi Toma, nu mai sta singur. Nu mai sta separat de noi. Hai în mijlocul nostru, indiferent, așa cum ești tu acum, știu că e separat, hai cu noi acolo. Poate te prinde dacă stai așa singur. Hai cu noi. Și în final, Toma a reușit să învingă strategia diavolului și să nu mai rămână singur, să nu mai rămână izolat, să nu mai rămână să proceseze ceea ce a auzit și a văzut. Și s-a dus acolo unde mai era șansă, unde erau alți martori care au văzut pe Iisus viu. Și când a ajuns acolo Toma, parcă, parcă văd scena de acolo, au fi venit fiecare dintre ucenici, bă, Toma, mă, da, dar tu nu ne crezi pe noi, am fost trei ani și jumătate, ne cunoaștem unul cu altul, mă, dar tu crezi că noi vrem să te ducem în eroare? Deja, bă. Orice explicații, până nu pun eu mâna, explicațiile voastre sunt fără valoare. dați mei ajungem adeseori în momente de genul acesta. Pentru că viața de credință nu se bazează pe rațiunea noastră, pe judecata noastră, pe ceea ce vedem noi. În mod special, așa cum spune Pavel în evrei, credința este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Dar e greu la noi, la oameni, e greu lucrul acesta. Atunci când vezi, atunci când auzi îi greu să crezi altceva. Și vă rog să nu-l condamnați pe Tom, Că desi ori suntem noi în situația lui. Și în momentul în care Tom a încăpățânat, n-a vrut să accepte niciun argument. A zis, vreau eu să am o experiență personală cu Dumnezeu. Ați avut-o voi, vreau eu să am experiență personală. Și vreau să vă spun în această dimineață, nu-i rău să dorește o experiență personală cu Dumnezeu. Mie mi-au povestit părinții mei despre experiențele pe care le-au avut cu Dumnezeu. Și sincer vă spun, mi-a spus tatăl meu cum, când a venit de la închisoare, de la jilava, cum Dumnezeu, când a ieșit pe poarta închisorii, le-a spus, mergeți la strada tare. în corțul crădirii veți găsi o cărămidă și sub cărămidă sunt banii necesari pentru a merge până la Oradea. Eram la liceu și am zis, acum sunt multe coincidențe, cred că Dumnezeu poate să vorbească, dar chiar așa să spune strada. Să spună locul, să spună că sub cărămidă sunt bani necesari pentru, pentru biletul și erau trei. Și apoi Domnul ne-a spus, când au ajuns în gara din București, erau leiți de foame. Am să vă trimit două femei care vă vor aduce de mâncare să mâncați că sunt trimise de mine. Și s-au pus acolo să stea ca unii care veneau din închisoare, jerpeliți, flămânzi și două femei cu coșuri mari, niște femei de la țară, s-au apropiat de ei. Și în momentul în care au venit, i-au întrebat, voi sunteți cei pe care îi căutăm. Voi ați ieșit de la închisoare. Te-au zis noi. Domnul ne-a trimis. De două zile pregătim mâncare pentru voi. Mâncați. Ca să vă ajungă până la oradea. Apoi mi-au spus că Domnul a trezit pe mama, pe bunica mea. A trezit-o din pat Noaptea la ora 12 și a spus la ora 1, vor intra în grădină, du-te și întâmpină-i. Frații mei, când auzi asemenea experiențe, e normal că ca tânăr care ai mers la oraș să studiezi, Ziceai și am zis în mine, oare e vreo coincidență? Aveam eu experiențele mele cu Dumnezeu, dar nu de genul acesta. Și apoi am zis, Doamne, vreau și eu experiență de genul acesta. Vreau, Doamne, ca credința mea să nu fie doar bazată pe cuvântul Tău doar bazată pe experiențele altora. Vreau eu experiențe cu tine. Și Domnul mi-a dat aceste experiențe. Și de aceea îl urmez pe Dumnezeu. De aceea vânturile care au bătut în viața mea n-au reușit să mă culce la pământ, pentru că am avut experiență personală cu Dumnezeu. De ce ucenicii lui Isus Hristos după învierea lui Iisus Hristos, după ce l-au văzut, după ce credința lor a fost întărită prin arătările lui Iisus Hristos, au fost în stare să renunțe la viața aceasta și au murit majoritatea dintre ei ca martiri. Cine ar muri pentru o minciună? Ei au murit pentru un adevăr care aveau toată certitudinea Că este o realitate ce au fost în stare să spună, dacă așa se pune problema, suntem gata să murim pentru El. Aleluia! Pentru că El a înviat. Haleluia. Frații mei, nu a fost atât de rău Toma, o dorit, o dorit experiență personală cu Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem lucrul acesta. În primul rând să fim atenți că nu avem chef să venim la biserică, că nu avem chef să venim la întâlnirea în care ar trebui să fim. Aș vrea să vă puneți un semn de întrebare. Nu cumva diavolul vrea să mă rupă de comunitate. Nu cumva diavolul vrea să mă rupă și să-și facă damblalele cu mine. Nu cumva de la nivelul gândului el vrea să mă bage pe o uliță înfundată să nu mai pot face nimic. Vrea să mă izoleze și în loc să fiu ajutat de frații mei în situația în care sunt, să mă țină izolat. Nu mai stați în izolare. Căutați părtășia fraților. Căutați să vă strângeți împreună, să vă încurajați unii pe alții, să vă întăriți unii pe alții, să spuneți experiențele pe care le-ați avut cu Dumnezeu. Și lucrul acesta vă va scoate din această stare de incertitudine și anumite lucruri pe care voi le numiți dovezi vă vor ajuta să treceți peste situația în care sunteți. Amin, amin. Am toată convingerea că scopul pentru care Isus a venit la această întâlnire a doua oară a ucenicilor după opt zile a fost ca scop ca să-l întâlnească pe Toma în mod personal, să-i întărească credința și să ne lase nouă un exemplu foarte clar. Cât de importantă este întâlnirea la ora altă, încurajarea noastră unul față de altul. Cât de importante sunt experiențele noastre personale. Cu Apoi, a patra arătare este arătarea lui Iisus Hristos la Marea Tiberiadei. Nu voi citi acest pasaj, dar cred că fiecare din dumneavoastră îl cunoașteți. Petru, care înainte de a fi ucenic al lui Iisus Hristos, era un pescar renumit. Petru că se plictisea. Se strângeau ei la oaltă și nimeni nu avea nicio inițiativă. Ce îmi place mie la Petru este că, Petru, din primele momente, uitați-vă la el, s-a lepădat de Domnul și, după ce s-a lepădat de trei ori, a cântat cocoșul. Din momentul în care cocoșul a cântat, Petru s-a trezit, i-a părut rău, s-a pocăit și în loc să se izoleze. Că mi m fi fost rușin, sincer. Mă, tu ăla mă care, care ai fost evidențiat în grupul ucenicilor și care... Iisus te-a spus că ai o inspirație divină în răspunsul pe care l-ai dat. Tu ăla pe care Isus Hristos l-a considerat atât de vretnic încât i-a spus, Petru, tu ești piatra pe care voi zidii biserica. Bă, nu-ți rușine, mă. Palitule, l-ai negat pe Isus, mă, dar atâta bun simț, n-ai avut-o, Cum ai putut face treaba asta, nu i-a interesat la, pe Petru, nu l-a interesat nimic. Când s-au strâns ucenicii, Petru a fost prezent acolo. Când a venit Maria Magdalena cu vestea că Isus a înviat, Petru a fost acolo. Și Petru a fost ăla care s-a sculat primul după scaun și a zis, mă duc la mormânt. Ioan, rușinat de Petru, care era mai bătrân între ei, a zis, Petru nu te las singur, mă duc cu tine. Și în timp ce furgea către mormânt, Petru, săracul, ca bătrân, gâfâind, a luat Ioan și s-a dus înaintea lui. Dar Petru, când a ajuns la Mormân, ne spune cuvântul Domnului că n am mai stat la tăduiară, a intrat direct în Mormân. El vezi pe omul acesta, a păcătuit, dar a zis, n-am să stau, n-am să rămân în această stare, pentru că cocoșul mi-a cântat ce mi-a dat seama ce am făcut, vreau să mă pocăiesc, vreau să-l întâlnesc pe Isus. Și pentru că Isus lipsea, cum vă spuneam înainte, și nici parcă se plictiseau acum, ce să facem, cum să facem? Nu ne-a adresat nimic scris Isus Hristos, după ce voi învia, ce să facem. Petru s-a ridicat și a zis, băi, voi știți că eu am fost pescar. Văd că sunteți prictisiți. Eu mă duc să pescuiesc. În noaptea asta mă duc să pescuiesc. Șase dintre ucenici s-au ridicat și au zis, Petre, mergem și noi cu tine. Și s-au dus pe Marea Tiberiadei și au început să pescuiască. Petru și-a pus în aplicație strategia lor și parcă-i învățat pe ceilalți ucenici. Bă, nu știu ce va fi, ce se va întâmpla, dar vreau să vă învăț să pescuiți și voi. Vreau să vă învăț cum să vă câștigați existența. Haideți și ascultați lecțiile mele de pescuit. Și a început Petru să le dea lecții de pescuit. A zis, aruncați așa, acum, numai noaptea se poate prinde bine. Aruncați aici, uitați, fiți atenți, nu scuturați plasa. Atenție, când simțiți că se mișcă puțin, trageți afară, prindeți pește. Toată noaptea i-a învățat, dar n-au prins niciun pește. Toată noaptea n-au prins niciun pește. Și când se apropiau de mal, Cineva pe mal, de la o distanță foarte mică, le spune, bă copiii, aveți ceva de mâncare? Cu alte cuvine, bă, ați prins ceva. Acum la un om care, nu știu dacă ați văzut pescare sau sunteți pescare, da? La un om care o noapte întreagă a predat lecții de pescuit și n-a prins nimic, să mai fie întrebat și de alții, bă, ai prins ceva? n fi vrut să fiu în pielea lui Petru. Sincer. Și unul dintre ei, la un moment dat, spune: Vă fi atent că ăla de acolo, de pe mal, e Isus. Ioan. Ioan îl cunoștea mai bine pentru că Ioan era cel mai intim cu Isus din cer. Bă, Petru, bă, în Iisus! Știți ce a făcut Petru? Așa ne spune Ioan, Petru s-a îmbrăcat pentru că era dezbrăcat, s-a aruncat în mare și a notat până la Iisus. Aici vezi dorința de pocăință. Aici vezi că omul acesta avea o dorință să-l întâlnească pe Iisus, să stea înaintea lui și să-i spună: Doamne, iartă-mă, Doamne! Iartă-mă! N-a fugit de Iisus. Orice ocazie a căutat să ajungă în preajma lui Iisus Hristos. Și a zis, Doamne, nu știu... Ioan nu ne scrie cuvintele pe care le-a spus. Probabil Ioan era în barcă, Petru era acolo. Ce-o fi zis Petru, nu știu. Dar Iisus, când au ajuns ucenicii pentru că spune cuvântul că erau foarte aproape de mal, când au ajuns ucenicii acolo au văzut cărbune aprins, pește deasupra. Acum am citit o concordanță și spunea că acolo, pe Marea Tiberiadei, Peștii dimineața zboară în sus, din apă, ca o săgeată și pot să-i și prins. El încerca să spună cam cum a prins sus peștele. -am, nu pot să vă spun că așa a fost. Cert este că ucenicii au văzut pe mal cărbunea a prins pește fript, și le-am mai spus, aduceți din peștii aia mari pe care i-ați prins, care nu-i cuprindea plasa, aduceți și puneți aici pe cărbuni să avem un prânz împreună. În această dimineață, arătarea la Marea Tiberiadei pentru mine și poate pentru mulți dintre dumneavoastră, este soluția lui Dumnezeu pentru eșecurile noastre. Atunci când noi facem așa cum știm noi, atunci când noi luăm inițiativă fără să ne vorbească Dumnezeu, atunci când mergem și facem lucruri care nu sunt încredințate nouă de Dumnezeu și ajungem la eșec și faliment, și când nu mai vezi nicio soluție, când ești rușinat de cei din jur, Există încă o soluție. Dumnezeu are soluție. aruncați în partea dreaptă! dar am aruncat, Doamne, de multe ori în noaptea asta, dar nu la cuvântul meu! Aruncați plasa în partea dreaptă și veți prinde pești! Fratele meu, estimat creștin, aici sunt instrucțiunile lui Dumnezeu pentru noi. Poate de multe ori ai făcut după capul tău. Citește ceea ce spune Dumnezeu să faci, fă ceea ce spune Dumnezeu și vei vedea că vei prinde pești. Vei vedea că vei ieși din situația în care tu ai fost și în loc să rămâi în rușine, Dumnezeu te scoate afară. Și te bine cuvântiază și oamenii zice, Bă, pentru bă, câți pești ai prins, hai, Doamne! Nu ne dai și nouă o lecție? Lasă-mă că toată noaptea v-am lecții. Și numai la o singur cuvânt al lui Dumnezeu, corabia s-a umplut de pești. Frații mei, putem noi să învățăm din aceasta ceva? Putem noi să ascultăm pe Dumnezeu? Dacă îl întâlnești pe Dumnezeu pentru că îl cauți din toată inima și el se va lăsa găsit dacă îl cauți din toată inima, ascultă ce spune el. El are soluții pentru insuccesele tale, pentru problemele tale. El vrea ca tu să scapi din această situație și să-ți vezi viața binecuvântată. Pentru că el îți spune și acolo lângă tine. Așa cum spuneam de la început, pe delegație scrie, eu voi fi cu voi în fiecare zi. El e acolo, întreabă-l, Doamne, ce să fac? În care parte să arunc mreja? Și Domnul îți va spune, o, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Apoi, un alt scop pe care l-a avut Isus Hristos. Faptul că a vrut părtășie cu ei și le-a pregătit acel prânz este ceva extraordinar. Dumnezeu ne pregătește prânzuri. Sincer vă spun conferința și nu pot să trec aceasta. Conferința care a fost săptămâna trecută pentru mine a fost un prânz foarte gustos. Încă mai sunt sub imperativul Ungerii lui Dumnezeu. Încă în venele mele, parcă, parcă circul acea prezența lui Dumnezeu și acea sete care am văzut-o la tineri, care așteptau ca Dumnezeu să-și facă lucrare. Este ceva extraordinar. Dumnezeu vrea să prânzească cu noi. Iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, pentru că el este politicos, el nu-i ca diavolul dacă nu mă crep ușa, cam mâța intră înăuntru. Dacă aude glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, voi prânzi cu el, voi lua masa cu el și el cu mine. Vrei tu în această zi și în zilele care urmează, să un prânz cu Dumnezeu. Apropie-te de El. caută -l. Pentru că El te așteaptă cu peștele frit. Nu-i colesterol atât de mult. E o mâncare sănătoasă. Cu aceasta te așteaptă Iisus Hristos. Apoi, a treilea scop pe care l-a avut Isus la această întâlnire, a vrut să aibă o conversație directă cu Petru în fața tuturor celorlalți. Și am convingerea că Isus a vorbit cu Petru când a mers el primul și a ajuns la țărm și pe urmă au venit ucenicii, dar acum vrea să aibă o discuție personal cu el în fața tuturor. Și Isus se apropie de Petre și îi spune, ascultă Petre, acum am mâncat împreună mai am un scop. Petru, mă iubești tu pe mine. Și cuvântul care este folosit aici, în greacă, este Petru. Mă iubești tu pe mine cu o iubire agape, cu o dragoste necondiționată, cu o dragoste jertfitoare, cu o dragoste care nu ține de caracterul celui iubit, ci de caracterul celui ce iubește? Petru, mă iubești tu pe mine? Doamne, știi că te iubesc. Doamne, n-ai văzut lucrul ăsta? Acum, acum, să nu cumva să încep să mă cerți, să, să, să spui tuturor, bă, Petre, bă, dar bă, chiar așa, doamne, i-am spus că voi zidi biserica pe tine și atâta am mai dezamăgit. N-a început Isus cu cuvintele astea cum am începe noi. A zis, mă, dar nu ți ți-i rușine, mă. Dar nu ți ți-i rușine, Știți ce a făcut Isus?" I-a zis, Petru, tu mă iubești, Doamne știi că te iubesc. Tu cunoști inima mea, Doamne, am toată convingerea aceasta că tu privești din inima mea și mă cunoști. Și l-a întrebat de trei ori pe Petru. Mă iubești tu pe mine. Doamne, cu toată certitudinea, știi că te iubesc. A răspuns de trei ori. Nu s-a supărat Petru. Și acum aș vrea să vedeți o minune a iertării lui Dumnezeu. O minune care se poate răsfrânge în viața noastră a fiecăruia. În loc să spună, ascultă, Petru, uh, ai făcut treaba asta, te pun deoparte șase luni de zile. Vreau să am certitudinea că te pocăiești. Că așa facem noi și e bine că facem lucrul acesta pentru că noi nu suntem ca Iisus Hristos. Să știm inima oamenilor. Că dacă am ști inima oamenilor, am procedat și noi la fel. Dar Isus Hristos procedează cu totul la altfel, pentru că El vede dacă într-adevăr este o pocăință autentică sau nu este. Și mai ales atunci când tu rostești cu, cuvânt, cu cuvântul, pentru că Dumnezeu așteaptă de la noi, nu numai... Doamne, uite-te în inima mea, nu spun, nu spun, doamne, da, uite-te acolo in inima să vezi. Închină-te mie, Doamne, eu mă închind așa acolo, interior. Nu-mi dau eu spectacol. Frații mei, Dumnezeu așteaptă să rostim cu gura noastră. Dumnezeu așteaptă să arătăm cu mâinile noastre că îl iubim. Cu atitudinea noastră, așa cum un părinte vrea să-și vadă copilul, să-l de bucurie și exprimând bucuria pe care o are față de părintele lui. Înainte de începerea bisericii, Alina, era aici pe, pe podium și a venit copilașul ei și s-a uitat și a zis Mami, mami, mami, mami, mami, mami, Și Florina a venit și i-a făcut, tai, tai, mami. Tai, tai, mami, dar copilul a început să plângă. Nu, tai, tai, că vreau pe mama. Frații mei, noi trebuie să arătăm că vrem pe mama noastră care ne-a născut în fața soarelui, la Golgota. Noi trebuie să plângem de aceea, spune cuvântul Domnului, stăruiți înaintea Domnului! Nu răspunde acum, nu răspunde mâine! Bate înaintea Domnului până când ți se deschide! Caută până când vei găsi! Amin! ce a făcut Isus cu Petru? Pentru că el avea certitudinea că Petru s-a pocăit. În acele momente i-a spus, Petru, îți dau o sarcină. A, biserica a luat ființă. Eu nu mai sunt cu voi. Petru! Tu ai avut inițiativa să veniți la pescuit, tu ai fost unul cu inițiativă, îmi place de tine foarte bine, că n-ați stat acolo cu capetele plecate, ați ieșit puțin, n-ați avut voi succes, dar în final ați ascultat de mine și ați avut succes. E ok, Petru, paște mielușeii mei, paște oițele mele, Paștele, paște oile mele, fii păstorul bisericii. Extraordinar Eu nu l-aș fi pus pe Petru pastorul Biserice. Sincer L-aș fi luat pe Ioan și i-a spus Ascultă Ioane Noi am fost cei mai apropiați Aș vrea să fii pastorul bisericii Am format biserica Eu plec Acum tu să fii pastorul bisericii Petru a rămas surprins Ioan venea după ei Și a zis Dacă acesta ce va fi, Doamne? Că El iubim mai mult. Eu m-am lepădat de Tine, Doamne. Eu am avut atâtea eșecuri. Doamne, și cu acesta ce va fi? Și Isus i-a spus, nu-ți să ție de treaba asta. Mă îngrijesc eu de treaba asta. Frații mei, vreau în această dimineață să vedeți acest tablou a iertării lui Dumnezeu. Vreau în această dimineață să plecați acasă și să aveți în fiecare zi tabloul acesta înaintea voastră și să înțelegeți că Dumnezeu nu ca oameni. Să înțelegeți că iertarea lui Dumnezeu depășește orice limite ale înțelegerii noastre. Să înțelegeți că atunci când vii sincer înaintea lui Dumnezeu și îți pare rău de păcatele tale, când vii înaintea lui Dumnezeu și recunoști că ai păcătuit, iertarea lui Dumnezeu curge peste tine și tu ești eliberat de poverile păcatului, de rămile care păcatul le-a făcut în viața ta și Dumnezeu îți încredințează lucrarea Lui. Poate că oamenii din jur nu vor înțelege clar ce se întâmplă, dar Dumnezeu cunoaște. Dumnezeu știe. Și ne spune cuvântul Domnului că Petru și-a luat această poziție de lider și abia acum înțelegem noi de ce la faptele apostolilor, capitolul 2, când Duhul Sfânt s-a revărsat peste biserică, de ce Petru s-a ridicat? Era liderul bisericii, avea încredințarea din partea lui Dumnezeu. Sub autoritatea lui Dumnezeu a avut tăria să le spună fariseilor și cărturarilor și preoților prezenți la această sărbătoare: bă, voi l-ați omorit, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Dacă nu-i așa, arătați mi -l. Unde l-a spus? Într-o sărbătoare atât de mare și o mulțime atât de mare, Petru a avut curajul să-i confrunte și să spună, terminați cu prostiile voastre, cu minciunile care le-ați răspândit în popor. Hristos este viu! Și ca semn că El este viu, astăzi, 3.000 de oameni se vor întoarce la Dumnezeu! E o forță a pe care voi nu puteți închide cu minciunile voastre. Ea explodează, îi eliberează pe oameni din păcatele lor. N-ai vrea să fii și tu eliberat astăzi? N-ai vrea să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, am păcătuit. Am păcătuit, Doamne. Dar vreau iertarea Ta. Doamne. Vreau eliberarea Ta. Vreau, Doamne, să intru în lucrarea Ta, Doamne. Vreau să fac pentru Tine și vreau să ascult de Tine, Doamne. Am făcut de capul meu și am, am pus în tot ceea ce am învățat eu și dibăcia mea și aptitudinile mele. Dar acum vreau să ascult de Tine, Doamne. Nu vreau Tu să vii înaintea Lui Dumnezeu și să spui, Doamne, capituleze înaintea Ta. Vreau iertarea Ta, vreau curățirea ta. Vreau atingerea Ta, Doamne. Și vreau să-ți dau posibilitatea în această dimineață, de Duminică Tomii. Vreau să-ți dau posibilitatea să răspunzi la provocarea lui Dumnezeu. Pentru că mesajul acesta ne provoacă la foarte multe răspunsuri, înțelegând scopul. N-am timp acum să le repet, dar am certitudinea că Dumnezeu ți-a vorbit. Că tu știi clar de lucrurile de care trebuie să te pocăiești. Am convingerea că Duhul Sfânt este la lucru în viața ta. Și așa cum a lucrat în ziua Rusaliilor, lucrează acum și te cercetează și spune și tu trebuie să recunoști starea ta. Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor. Apoi veți primi darul Sfântului Duh și apoi veți merge în toată lumea și veți propovăduie Evanghelia la orice părtură. Veți face ucenici din toate neamurile, îi veți boteza în numele Tatălui a Fiului și a Sfântului Duh, îi veți învăța tot ceea ce eu v-am spus. Amin. Și veți umbla cu mine. Și veți umbla cu mine. N-ai vrea să umbli cu Dumnezeu. În această dimineață te provoc. Vrea să plecăm capetele. Vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu. Doamne, cercetează-ne, doamne. Dă ne putere de a ne cerceta noi înșine. Vrem, doamne, să fim reali. Vrem să dăm orice mască jos. Orice mascare legiunii, Doamne, orice lucru de care poate ne am ferit să nu zică oamenii una și alta despre noi. Doamne, vrem iertarea Ta, Doamne. Mai mult ca orice, ce, Doamne, așa cum Petru a vrut-o. Doamne, vrem să ne aruncăm în valuri și să mergem la Tine, Doamne. Dacă există aici persoane care... Nu s-au mai predat Domnului și nu prin întâmplare, ci Domnul te-a adus astăzi aici. E un motiv clar pentru care tu trebuie să înțelegi că ești aici. Aș vrea să te provoc și să te întreb cine din cei care nu și-au mai predat viața în mâna Domnului vrea să se predea Domnului, vrea iertarea lui Dumnezeu și vrea mântuirea lui Dumnezeu. Aș vrea să ridici o mână sus. Cerul privește la mâna ta și la sinceritatea ta. Cercetează-te în aceste momente și, prin faptul că vei ridica mâna sus, doar lucrul acesta că vrei iertarea și curățirea lui Dumnezeu. Trec la a doua categorie. Dacă sunt aici persoane care au văzut, au auzit lucruri care au afectat credința lor. Persoane care poate nu l-au căutat pe Dumnezeu cu toată inima lor. Au zis, dacă se întâmplă să-L întâlnesc, e ok. Care n-au căutat experiențe personale cu Dumnezeu și ai zis, dacă se întâmplă în viața mea, e ok. Aș vrea în această dimineață, cu toată sinceritatea să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, vreau iertarea ta pentru că m-am izolat. Vreau iertarea ta pentru că am lăsat lucrurile care le-am văzut, pe care le-am văzut și auzit să afecteze credința mea. Vreau iertarea ta, Doamne, pentru că N-am dorit experiențe personale cu tine și până astăzi m-am bazat pe experiențele altora sau ce-am citit despre tine. Vreau o relație cu tine. Dacă sunt acele persoane aici și vreți lucrul acesta, aș vrea să ridicați o mână sus. O relație specială cu Dumnezeu, o apropiere specială de Dumnezeu. O atingere din partea lui Dumnezeu, evidențe din partea lui Dumnezeu. Dacă dorești lucrul acesta, ridică mâna sus. Ești înaintea Domnului. Dacă sunt aici persoane, la a treia categorie trec, persoane care au mers de capul lor, au făcut ce cred ei că este bine și au ajuns la eșecuri. Poate ai crezut că auzi vocea lui Dumnezeu, dar nu ți-a vorbit Dumnezeu. N-ai avut acea părtășie intimă cu Dumnezeu ca să-i distingi vocea din vocile care ți-au vorbit. Și ai nevoie să auzi vocea lui Dumnezeu. Ai nevoie să spună Dumnezeu care este soluția. Dacă tu ești acela... Aș vrea să ridici o mână sus ca semn că ai nevoie de călăuzirea Lui Dumnezeu. Ai nevoie de soluția Lui Dumnezeu. Ai nevoie de intervenția Lui Dumnezeu.